Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Jytte Lyngvi, Ph.D. fra det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet, og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks national Hej Jytte, og velkommen til. Hej Markus. tak, fordi jeg måtte komme. Det er du altid velkommen, Jytte. Tak. Men nu skal du høre, Jytte, jeg har jo et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om oplysningstiden, og øh, du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er oplysningstiden? Oplevelsen er en meget spændende periode, der er i 1700-tallet. Ja. Øh, der er masser af diskussioner om, hvad den betyder for os i dag, men jeg mener, at den har stor betydning for, vi tænker for de værdier. For eksempel ytringsfrihed ja. og hele diskussionen om koran Som vi har nu jo. Præcis. Ja. Øh, der kan man sige, at nogen siger, at ja, nu bryder vi med de der grundlæggende værdier øh, fra dengang. Eller andre siger, jamen, det er lige sådan, at de skal forstås. Ja. Så det er en brydningstid i europæisk historie primært. Kan du kort opsummere, hvad altså op, er oplysningstidens historie? Uha, det er jo et der. Den, jeg vil sige, at den mest almindelige måde at sige det på, det er den her ja. centrum i Frankrig. Ja. Øh, og det er så nogen som Rousseau og Diderot og Voltaire, som du måske har hørt om. Ja, en masse tænkere. Ja, men også skribenter og den store encyklopodi, det der kæmpe lexikon, de lavede for at samle al viden sammen. Ja. Så det er en tid, hvor man begynder at tro på fornuften. Mm -hmm. Og at alt det ikke er givet af Gud. Ja. Altså, menneskene, de kan tænke selv, og de kan påvirke deres egen skæbne. Ja. Og det er noget nyt, selvom det lyder mærkeligt for os ja, øh, i dag. Dagen, ja. Ja. Men den er også store andre steder. For eksempel hele den Adam Smith med den økonomiske teori. Han var en del af den skotske oplysningsbevægelse. Du finder øh, spor af det i den amerikanske uafhængighedserklæring. Så sådan, du kan sige, det er en bevægelse, og det er ikke kun filosofi, det er også litteratur, men det er meget kommunikation mellem folk, som begynder at stille spørgsmålstegn til, hvordan er den verden, vi lever i, er den lige sådan, at kongen er indsat af Gud, ja. eller kunne det måske være noget andet? Ja, den, det, det, man stiller i hvert fald spørgsmålstegn ved autoriteterne måske. Også. Det gør man, men det er meget svært i hvert fald i Frankrig, fordi det er et sådan et halvdiktatur, autokrati, altså kongen bestemmer alt, og adelen bestemmer alt, og til gengæld kunne man kigge over på England, der havde haft en, det uh... Glorious Revolution, hedder det, i slutningen mm. af 1600-tallet, hvor de faktisk havde fået et parlament, yeah. og de havde også fået offentlige retssager, for eksempel. Yeah. Altså så en masse af de ting, vi tager for givet i dag, øh, det var, kan man sige, en lidt stivnet samfundsstruktur, øh, som man begyndte og stille spørgsmålstegn ved. Ja. Og nu, nu spørger jeg bare, hvor, du sagde, at det var i 1700-tallet, at det, den ja. startede. Hvornår sluttede den her periode? Altså, man normalt... Det er så... Der igen. Ja. Det er mest, Sikre er at sige ved den franske revolution. Ja, det er sådan lidt man ved ikke helt præcist. Ja, nogen at det. synes det går hen til Napoleon, polske og ja. så altså, det men det er jo ikke sådan at pludselig en dag falder der et flag ned fra himlen <laughs> og siger nu går vi ind i en ny epoke, <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Altså, det er jo noget vi beslutter bagefter. Ja. Og så diskuterer vi det eller når vi har besluttet hvad vi synes, fordi så er der nogen der synes noget andet. Men nu nævner du det, den franske revolution, så der tænker vi med, man netop. At... Ja, altså du kan sige uh, Rousseau havde en vis betydning i virkeligheden også. Uh, Voltaire ikke for revolution han var alt andet end revolutionær Men Rousseau ville jo gerne have en anden måde at indrette samfundet på Men hvis du spørger mig Så kan jeg ikke finde spor af At de var revolutionære. Altså i virkeligheden De der uvidende bønder Det var måske ikke så meget dem Det var mere sådan et oplyst borgerskab Som begyndte at opstå Altså ja. folk der tjente penge på handel osv Som jeg forstår det så starter det altså i 1700-tallet Og mm. den her periode ændrer selve menneskers forståelse for Hvad fornuft er og de sætter også spørgsmålstegn ved skæbnesbegrebet, skæbnebegrebet og guderne, kan man kalde det. Eller i hvert fald ah, tro. Gud. <laughs> gud, ja. tro. Tro i sig selv, kan man kalde det. Kirkens magt. Kirkens magt, ja. Og den slutter altså omkring, eller ja. man ved det jo ikke helt, ved den franske revolution. Og hvornår er det? 1789. Det er 1789. Fremragende. Jamen, øh, hvor er altså det store vendepunkt ved tiden for dig så, Jytte? Jeg vil sige, det jeg har ikke ét. Men du må det er godt en, Må du jeg må godt komme med flere? Du ja, må godt komme med flere. Jeg synes, man begynder at se noget i 1730'erne. Ja. Øh, måske allerede i 20'erne. Og så det ganske er at sige det er omkring 1750, hvor der virkelig øh, sker nogle ændringer. Mm. Og igen kan du sige, når det er en brydningstid, så er det jo ikke, så er det jo et kontinuum. Hvornår kommer der lige hul igennem mm. til det? Hvornår kommer der hul igennem til det? Øh, men hvis nu vi tager for eksempel 1740'erne for at tage det. Det er midt 1700-tallet, er man sådan Indtil da, Det er først på det tidspunkt, at Newtons teorier blev anerkendt i Frankrig, for eksempel. Ja. Indtil da havde man troet på Descartes. Ja. Uh, Descartes så, ja. Og det var hvad? Han, er, han havde sådan en mærkelig en med nogle virvler, der fyldt under. Det er igen lidt en, den gudelige. Er universet tomt eller fyldt? Mm. Altså Gud har jo ikke skabt noget, der er tomt. Vel? Kan du forestille ja. dig, kirken synes om det? Ja. Og så kommer Newton og siger det er tomt. Ja. Det Gud har skabt, det er tomt. Ja, universet er tomt. Ja. Der er ikke noget. Nej, så Gud har skabt noget tomt. Mm. Du kan bare se, at den går ikke mm. rigtig. Så det, det er sådan nogle ting, der sker en masse ting inden for naturvidenskab. Du begynder at systematisere tingene, og jeg har fortalt lige om encyklopodien. Øh, håndværkerne udvikler sig, manufakturer udvikler sig, handelen udvikler sig. Så man bliver nysgerrig, man udveksler viden, men igen, husk, det stadigvæk det øverste borgerskab. Det er ikke dem, der dyrker jorden ude på landet. Det er ikke bønderne. Mm. Så du kan sige, at det er et vendepunkt er altså selve i midten af 1700-tallet, ja. hvor at, at der kommer vildt meget gang i, i, i tænkningen, altså ens forstå i, i borgernes forståelse? Kan man I kan hvert fald i, i de lærtes. Ja. Der kommer akademier, og det der er en, måske endnu mere spændende, vi tror, vi er så internationale øh, nu, mm. der var en kolossal udveksling af viden, mellem folk, der sad i det tyske akademi og i England og Frankrig og Italien. De rejste, de korresponderede. Så en anden grund til det også accelererer, det er, at du for eksempel får øhm, regelmæssige postruter. Ja. Æ, så du kan sende brev til hinanden. Ja. også Æ, internationalt. Yes. Ja. Og så nogle ting, som vi jo tænker i dag, det havde jo ingen betydning, men det, altså, hvis ikke du kunne kommunikere... Jamen, jeg tager det så som om, at, at selve vendepunktet det er, at, at det internationale fællesskab også bliver større, også med deres viden og deling af den. Altså. Ja, og der kommer flere med i det. Ja. Jamen, Jytte, hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om oplysningstiden? Du skal have det, vi snakkede om. At man begynder at tro på, at mennesket har en fornuft, ja, Det kan bruge har en at tænke. Mm. Så det skal du have med. Det er tænksomme menneske. Ja, det er tænksomme. Det resonerende menneske. Det ja. argumenterende menneske. Ja. At mennesket er et individ i sig selv, der kan præge din egen skæbne. Mm. Og at øh, du ikke nødvendigvis skal tage alting for givet. Du må godt stille spørgsmålstegn ved noget. Ja, og hvad er nummer to, ting du så? Det nummer to er, at... Øh, det er nok ikke så anerkendt, men jeg synes, det er vigtigt, at man kan tjene penge på andet end jord. Okay, og, og hvad er det? Ja, det er jo handel. Det, så, det er det manufaktur, handel. og det er sådan. Så, så det skal du også med. For indtil da har det været det, der hedder en agrarøkonomi. Så det var dem, der ejede jorden, var de rige slut. Ja. ja. Det er det ikke længere i hvert fald oplysning. Det er man... i hvert fald. Det, du, igen, de har stadig magt. Vi kæmper om magten, jo ikke. Ja. Og så forsvinder der det der. Øh, jeg kaldte det absolutiske kongerige, hvor kongen har indsat Gud på jorden. Ikke? Jo. Altså, alt bliver dødeligt, kan man sige. Ja. Altså, det er, menneskene laver institutioner, ikke? Jo. Og det tredje? Og det tredje, det er, at man skriver, man læser, og der kommer et borgerskab, der skriver og læser og diskuterer. Mm. I kender salongerne øh, i Paris, folk går i teatrene, der kommer en meget større øh, udveksling af viden, diskussion, øh, samvær, øh, som ikke kun tilhører aristokratiet. Ja, så det er udveksling af viden også mellem de borgerne og bønderne? Mm, bønderne, der tror jeg lige, vi skal vende lidt lille det. Ja, men, men, men borgerne i hvert fald. Ja. Borgerne. Fantastisk. Jytte, hvorfor er det så vigtigt at lære om oplysningstiden? Fordi det er jo en tid, som ligger ret tæt på vores egne, og som jeg lige sagde, nogle af de værdier, som vi går og diskuterer, ytringsfrihed, præger man normalt at sige, øh, kommer tilbage Nå. Ved, øh, kommer, den, kommer fra den tid. Hvis I tager, du kan sikkert huske Charlie Hebdo, massakrene på ja. journalisterne der, der lavede de øh, en, øh, en demonstration, hvor de igen mindedes øh, oplysning med plakater, de hang på gaderne. Så jeg vil sige... De, de mindede folk om, op, øh, om ytringsfriheden? De, om ytringsfriheden. Ja, ja. via oplysningstidens idealer. Idealer, som ja. er posters. Ja, ja. husk og, lige det. Altså, ja. det, der, det, var, det er noget, vi har med, og det er selvfølgelig i Frankrig, okay. for Frankrig elsker jo at minde hinanden om deres i fortid. Ja, ja, og den franske revolution og ja. de her ting. Men øh, du kan sige, at det bliver hævet frem for eksempel ved uh, religiøse uh, motiverede attentater, fordi et af uh, kendetegnene også var religiøs tolerance, eller rettere sagt bekæmpelse af uh, den katolske kirkes intolerance, hvis man kan sige det. Ja, så, så oplysningstiden er vigtig at lære om for at forstå noget om det her med, den, hvad, magten havde, altså hvad den religiøse magt har. Ja. Og samtidig også med ytringsfrid, det stammer sådan helt tilbage til dengang. Ja, altså men det, gør, det siger vi i hvert fald, det er, der ja. er diskussion. Men du kan sige, det er jo også en fantastisk alliance mellem kongemagt og kirke. Ja. Så havde de jo bare folk fuldstændig, ikke? Ja. Så du havde den værstlige magt og den religiøse magt. Gung, så var der ikke meget råderum. Nej. Okay. Jamen Jutta, er der noget, vi mangler at komme ind på? Der er en masse, men det kan vi nok ikke nu nu læse noget mere. <laughs> der er rigtig meget nemlig. Men tak fordi du vil hjælpe med min fremlæggelse, det. Hvis I har en emne, eller et idé til et emne, mener jeg, vi skal se nærmere på her i Lexma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund. Held og lykke med opgaven derude, og har I brug for mere info, kan I gå ind på Lex.dk, der er Danmarks nationalleksikon, og læse flere artikler skrevet af eksperter, blandt andet om oplysningstiden. Tak fordi I lyttede med.